Може, завтра піде Орда на приступ, І цей лучаний Добре. Зі сходом сонця, Щоб був на вежі. Буду. Злетів униз, Аж сходи застугоніли. Молодість. І сам же був колись таким. Колись. Не так це вже й давно. Якихось десять років. Ще й досі він як душу любить свою Софію. Господи, що буде з нею, з дітьми, коли повзе в город цей лютий змій? Добре, що він того не бачитиме, бо буде вже неживим. Живий не пустить, стане отут як скеля, і не зійде, не зрушить з місця. За кловом у небо сплив жовтавий повний місяць, русальський сон. Валом прийшов Дмитро з боярами і незмінними своїми стражами з Волинян. Услухався довго в дзенькіти стук сокир, а потім мовив скрушно. Пороки роблять, певно, або тарани. Будуть ламати стіни. — Може, сходити туди і розвідати? — спитав скалій. — І що? Обить, спалить? Збудують ще. Та й хто туди прорветься, весь ліс кишить ординцями. Я вдень дивився. Що ж нам сидіти й ждати? Ранок мудріший вечора, сказав Дмитро розважливо, «Бо десь знайдемо захист. Вони пішли в бік золотих воріт, рябимо світла місяця широким валом, спиняючись біля біми. Всім важко в Києві, Дмитру ж найважче. З нього за все спитають, коли не князь Данило, то час прийдешній, душі полеглих тут і люди, які опісля житимуть. На відстані розумні всі, а хто нам зараз скаже, як подолати ворога, як вберегти Київ і Руську землю від плюндрування і знищення – від рабських пут. Над ранок тільки-тільки скалій заснув у вежі, Знявся і став рости незрозумілий Спросоння гум. Йому здалося спершу, що мчить табун, А потім наче буря дереться лісом, Валячи старі дерева. Лежав і ждав, що в напівсні, Що вдарить грім і розпочнеться злива. ставай «Горда пішла на приступ!» — гукнув Василь. Схопився, мови не спав. «Давно? Ні, тільки-тільки!» Ще закидають гіляча мрів. Із же над воротами побачив сотні, тисячі рухливих темних цяток, що ми тушилися в світанковім мороці між лісом і водою рову. Не пробували дістати стрілою, Питав похмура у Василя. — Стріли не видно, Треба поберегти на гірше. — Загатять рів, Стріляйте! Усі, хто стояв на заборолі, Дістали луки і вистрілили. За ровом почулись крики, зойки, Невдовзі звідти ринули Дощем залізним стріли, Впилися в заборолу, В стіну камінну вежі, Пройшовши крізь бійниці. Уже навчені вчорашнім днем кияни не зазнали від того втрат. Притихнуть бийте знову. гукнув Скалій. Та ворог не вгамовувався. Дощ стріл пиріщив стіни, рів закидали, з лісу тягли драбини. Спаси нас, господи, захисти, молися хтось із ченців, що стали до заборола. Пошли на голову цих нечистивих!» Свій праведний великий гнів. «Рази стрілою, отче!» Гукнув Василь, прицілюючись із лука. Той перестав молитися І заспівав якийсь псалом. Пригнувшись, скалій побіг на рік своєї вежі, Щоб глянути, чи всюди почався приступ. Займався день, і всяй від сходу Видно було на поприще, Що ворог скрізь піднявся, прийшов, у рух. На розі, де вал Звертав до золотих воріт, Уже поставлені були драбини, по них здирались воїни. Побіг на ліву сторону І угледів те саме. Щоправда, тут Ще тільки долали рів. Баттий, Напевно, звелів узяти Город. Тим часом Шум побільшав. Скалій вернувся, Дозабороле й побачив, як Дружинники під градом стріл Уловчуються, спихнуть списами в рів драбини. Каміння. крикнув. Першим схопив вожучий камінь, підняв і кинув уздовж драбини. Зойк, тріск, звірине ревище. Драбина впала. Інша невдовзі стала поряд і загойдалась. Нею полізли вперто воїни, а поруч друга, третя. «Не поспішайте, дайте піднятись вище, їх каменем!» — гукав скалій, закручуючись вирібою. «Климко, я тут!» — підбіг Волинець. «Скажи, щоб більше винесли сюди каміння, смоли також!» Стріла черкнула йому плече в кольчузі, нагнувся, взяв, поклав на лук. Лети назад!» Мо там знайдеш поживу. Коли стріляв, побачив рів. Він був уже закиданий наполовину. Поверху шар забитих. По них живі ходили, як по колодах. Заблизкувала ще денедеврову вода, вже пойнята кривавим тоном. От так, от так радів якийсь дружинник. Із-за стіни долину вереск. Молка це не кумис, лени сюди. Зістрибують неначе жаби, Піддаєм ще Василю, Як лізтимуть, тоді піддам. А ти скопий, такі ж богості. Скалій не встряв у перемову, слухав, Як мало людям треба, Щоб залишались вони людьми. Відбили натиск ворога, і вже щасливі, радісні. Хоч знають вельми добре, що це лише початок, а вже беруть на спини і ворога, й самих себе. У тиші, яка настала раптом, почув, що їдуть вершники. Зиркнув рів, ординці відступили на відстань, де їх не дістануть стріли, повзли у ліс. Дмитро приїхав, мовив йому Василь, і вслід за тим сам воєвода.